Ara, lehen notak, uh, disko uh, berriunen lehen notak uh, johonen aurkeztu zuen Woodus uh, Rimont baionako muzika taldeak bere azken uh, lana, ala ere deitzen uh, dena, Jurgiekiza, Xambidegain, Félix Buf eta Benzang uh, Bestaven. Boti bolen lan berria da, taldearen Amar Garena, Zazpire Estudioan, Beratzi Kontuzo Xatua, Gurekin dugu, kantari gitagista gitarista Jurgi ekisa, Egunon. Egunon. Eta min hemen, izanik gure Eustaritzeko Estudioetan e, Eguno ez dao inokasik argitua, aroa ez da bate ona eta artista bat euskortzionta hemen e, ez da folktzase, ez da yeah. txasera, sortako, eskerzen zaitugu. Bon, 2006-an sohtu sinuten taldea Udi Zrimon, lehen diskoa ere ondokoan antoloji zena, amasai urte berantago beste disko bat ateratzen duzue, nuna txoa duzu motibazioa, beti beti bada? Bai, beti justu ki gukikoizten uh, uh, dugu nula egin proble, problema edo gaia beste alde batetik eta en fet, gogoa dugu non segitzen dugu, simpleki, plazera hartzen dugu edaz segitzen dugu dizkak egiten, ez, ta, ez ta kit, batzutan da batzutan pasatu da ideea eguztea egin nuen etan aldi bat edibimena eta... Malauean edo lako zait. Uh, Gogo da eta bizikuntza batzatzenak gure aktean eta beraz uh, dugu hau segitzeko. Eta batez ere musikalki ere uste dugur segitzen uh, dugura berritzen eta gauzak berriak saiatzen uh, eta beraz plazakakak zen dugu aktean ere. Ez duzu itzuri egin oinoa. Zendako baionak otalne batek? Bilbo naukezten diskoa. Ba ez, gure Euskare mailan egiten dugulako zergbaits horaski, eta prentsaren zat piskat e, nagusia erganen dugu Bilbo, hau kera da ere terribista egiteko aite ben eta dena, beraz, e, simpleki ortarako, eta baita ere, ba, Bizki zaila delako euskarazko talde batentzat e, Frantziaan uttzea eta Frantzia liri begiratzea, menan baiia Estatu espainoan lortzen dugu biskaat gehiu mugitzen, beraz hogere Bilbon izanik ere hortaat ere ikitzen da batea. Hala ere deitzen dazuen Disko begia nolakoa dela uste duzu, Z dira eztugagiak, Ola? Guk, errat, guk erraten dugu, bat duela zerbait Uliz uh, Durmantzinez, betiko Uliz Durmantzinez eta momentu batean bat duela zerbait uh, freskoagoa, zerbait uh, bai fresko eta berri uh, Seura aski, hori 20-an besta behin uh, baita taldean eta bestalde batetik, uh, grabatu dugu lago hemen uh, bai honan doan tarno zen Um, Short Breaker Estudioan, right. Felix Lanaiarekin, eta okay. beraz denagin ugola familian, eta um, metodo berri bat ere. Horda, azalean ekarri duzu diskoa, eta um, azalean agertzen da, da mandarina bat, azala da mandarina bat, da. zer, zer ulertu behar da? Uleretzeko, noreak entzun behar da dizka, <laughs> uh, dizkaren lehenkanta dintzen da mandalina. Um, eta ba, labur esateko, erren dugu, uh, dizka horretan agertzen dira piskat bure munduaren uh, gane, alde absurdoa eta piskat bakotzen den kontrahexanak. Hortik ere izena, ala ere, kontrahexanagoak azpimagatzeko. Eta lehenkanta horren uh, it, itzak hasten dira nik... Egazkin batean, apuntatu nuen zerbait ekin. Eta behin joan nintzen, taiti da Egazkin Eta Egazkin egin nintzen egin Groenlandia gainetik, huaxatu ginen, ikusimen hori pantaila txiki hauetan, Egazkinetan daudenak. Eta justu, aferi eman zidapten, eta bazen mandalina bat, eta idu iztuzitzaidan, piskat surrealista egoera hori, zatea Egazkin batean, Taitira, pues, gainean mandarina batekin eskuan eta dena oso... Egoaldeko fritu bat. Bai, ez dakitzer bat, bizikin hasia edute zait, ba absurdua edute zait, ez hori notatu nuen, eta zitintzenan ritrak edazten, hori sartu talde kantu batean, eta pentsatu genuen, holako um, irudipiskat ikonikoa bila katzen zela ere diska lehen zait. Eta, egin da, da diskoak errandu zue, badu absurduetik, edo gaia da absurdutasuna bizikinen munduaren absurduetasuna, bada ere ekologiatik, badu consciencia ecológica ta ja xedenera bai, bai, bai, bai, absoluto kius, eta haipatzen dela, aspalditik, guba eh, dugu hori, baina ez dugun nahi ikusi ere uh, ekologia, bakarrik ekologia bezala, eta ustud, bisikina dela gai sozialekin, eta aldibidez kantu batean, haipatzen denean uh, ultra beratxak, hau ba ustud, ultra beratxen kontra borrokatzea, da borroka ekologista bat, <gülüyor> beraz, holako gauzak dira, bai, gai, gai ekolo ekolozikoa hor da dizkan. Haipatzen duzu ere, zuen, bida soa aterra duzu ere lehen kantori, eh, bon, migranter ka, mi kaunten bizi aipatzen duzu, hori ere gai bat uh, urbilekoa zuen, dako? Bai, ur, urbilegia bilakatu denaz, eta azken finean, egia da diadanik e, markatuaginen gai horrekin hori uh, pasatzen zenean mediterranoan, orain nazkean urtetan uh, ba, kusirugu euskal errian uh, dramaan izpazatzen dela, eta bat ez ere bidazua oktan, muga, muga inposatu oktan guretako, beran aientzat ere muga bizkiko goha dena, eta azken bihurtetan bedaren bederatzi mm. uh, migrantei dira zarkatuz, beraz hori ezin genuen uh, isidik mantendu, eta egin genuen uh, aipatu kantu batean. Mm. Teknikoki, irakorri du disko hau, irurgoi tamar hamarkadan beste lagrabatua izan dela, baina 2008ko maneran edo soinua duela, zer ganei dogek? Zaitu girela, behin gotz, grabatzen denak batera estudioan jo, jo dugu elgarrekin Beraz balazinez, Willis Drummond diotzen, bapiskat, konzertuen indarra bat da zuzeneko abezela, baina polikori gara? Bai, ahotsak gabe, egindugu uh, estudioan montatu, kantua klandu momentuan eta konten ginen kantuarekin, grabatuz egituan. Eta hola egin dugu kantuz kantu uh, ingabe gabe txekiko genuen ala ez, baina hori zen ideia eta azken fein, hortzik dira bederatzi kanta Bederatzi kanta ez dakitzen bat jadanik xare sozialetan daude entzungai dira, ugirik dira maraz, nola, nola bizizizte? hori ba, da gorko musikaren arazoa, alde batetik doain doa da, beraz estudiurik sortzen, bai denek entzuten aldut eta beraz aukera bat da ere belahi ge, uh, gehiagotan haidisteko, uh, gubizigirat nagusikik konzertuetaz, ezta eh, sekreturik, baina bai, uh, errat, erraten aldara ere diska bai uh, entzuten aldera denetan uh, beraz Spotify eta hauetan, <coughs> baita gure webgunean, gure bandkampean hor entzuten alda eta doain eta estabe, estapulistaterik estapulistaterik, estapelar pagatu uh, bonamendurik eta, baina gero noskia, tera du ZDA edizioa eski edi, edizio polita, Liburuska bat ekin, itzekintatena, eta egindugu ere viniloa, beraz modern ezartzen dina behriz, uh, gainera egindugu Zarbaid polita, gatefolda etzen da, beraz kartoi doblea hola ekitzen dina, barnean badagur argazki handi bat estudioan, eta, eta diska bera, mandarinaren koloreal. Obligatuaz izte, promozioa, biskabat zaintzeak, akotzen artean, sare sozialeko da inizieriko indagartute. Zuek eitendu zuera, Iduriu? Zuek, zuek eitendu zuera zuen promozioa? Bai, e, uriz rumonen dena egiten duguk e, Gierrateko, da, huk <laughs> de beti erraten dugun Fungsuatzen dugula piskat autogestioan Eta azkenfinean eta uh, piskat Koopilatua bat dezala, beraz denak bat dugu Azta uh, kit, uh, maila berdina <laughs> Enpresan <den> dugu <laughs> Eta gero bakoitzak baditu bere funtzioak Eta zatikatzen dugula na, eta bakoitzak egiten du dena, nik xaletan, xalatzenaz ni egiten Egerrateko horrein piskat gendituan Eta horretzen daiz Horre dena profesionalizatu dela Eta bai. pasatu ditateke ditzateke egun osua hori egiten Resentez irala, da, laere, sare Precian te bai, baina ez dakit, efikasan izan, baina hori... Egin behar dela, momentu berean ez dira izitako hauza importantenak, ez? Beraz, nire ego dugu demora pasatu atzo eta askan egundetan genuen eta hau da importantenak gure bizitzan da musika egitea. Gauk behar, ere istante mendikatara eta atabalera joan entzirizte piskabat egiteko nola ditzen zori? Zidanz zori, egiten dugu iru eguneko erizdanz bat orain lantzeko ikusgarri berri hori erabakirugu sartzea dizko horretako kantu guziak konzertu berrian, beraz erraten diogu jendeari eta txemaz asistir concertura en sundiskasentai bai ala baien zumako dutse kantau ouais, concertual orria zertan zertan latuda zure zure girmondor ama ama zehurtuetan ça quitte ni guste personne avait cela obettu guilla senta e, e, ikachi eta guele carré gandique tal carré qui na bicizene igual et avait là ça bergouré e, ça quitte personne que chano ago edo gidira iduitzen zait la musikalki eta musikalki, ba, guk beti erraten dugu musika dela gure isla, baren dugu nirean isla, bera musikan ere hori pasatu dela behar behar behar, nahiz eta egia erran, dugu, bera bizpailu kanta biziki rockeroak, kasi punk eta, eta energia handikoak. Ma, azteko, eh, Larumatuntan, azten duzu ebira, azten duzu ebira, azten duzu ebira, eh, zutak, bat data, bera ukanen duzue ebila, Bilboko Kafe Antzokian azten gero azta arrenen bian atabalen harikoz izte, eh, penxatzen duz berantetxia duzula? Bai, hori da. Zinez bat dugu Azken urtean, di, di, azken bi urtetan egin dugu lehenik akustikoa uh, urte bataz, eta azken urtean dio dugu elektrikoa. Gara iortan, bai. Bai, eta azken urtean egin dugu Bestof bat moduko ezkontzertutan, gure kantu zaharrak dios eta orain badugu gogoa zerbait fresko egiteko eta berazkantu berriago egiteko eta, eta publikoari erakusteko. Mm -hmm. Kostituta, anitz uh, ba, Euskal Herrian gehiena, behin bat uh, ere Espainiak estatuan, eta, eta augun lagun, azortean uh, sekatzen duzue, uh, edo. Er, bai, esin dugu orainik ilagarrim, e bai, uh, bai tugu databatzu normalkiat erako direnak. Uh, Espainia eta Frantzia baino pizkatu guneago. Ah, baina zindegan. Horeindik ez. Mm, bon. Ebe, uh, jurgiek iza Minesker gurekin izanik, egoizuntan begitzere gure studioetan orain behiru eguneko lana duzu hau alen, eta denek berant berantetxe dute arunbateko konzertuak aferantzokian, uh, bideon, Minesker. Bai, eta hatamalaniko eskugira, abendoren bian. Ege, ere bai.